Крик усе ще лунав усередині, нелюдський і злий, ув'язнений у кістках піп. Тререр фантомного принтера у вухах. Обоє боролися проти пістолета в її серці, навіть біг не міг їх вигнати чи відволікти. Біг настільки важкий, що здавалося, він розірве її навпіл, і вся ця люті темрява виллються на тротуар. Вона озиралася через плече, шукаючи Макса Гастінгса з його зачесаним назад волоссям, і самовдоволеним поглядом, але його там не було. Цей біг був поганою ідеєю. Тепер здавалося, що вона не може поворухнутися, лежачи тут на килимі у своїй кімнаті, загорнута в холодне повітря, ніби забальзамована, вона зовсім не спала. Випила останню таблетку Ксанекс майже одразу після того, як батьки залишили її кімнату минулої ночі. Закрила очі, і час зник, але це не було сном. Це було схоже на утоплення. Тепер у неї нічого не залишилося. Зовсім нічого, жодної опори. Ця думка змусила її нарешті піднятися. Тремтячий холодний під на поясі легінців. Вона, похитуючись, підійшла до столу, звідки звисали роз'єднані дроти. Вона вимкнула все у кімнаті. Принтер, колонки, ноутбук, лампу, зарядку для телефону. Усе безжиттєве, тягнулися лише дроти. Вона відкрила другу шухляду, просунула руку всередину і витягла телефон одноденку з самого переду. Той самий, із якого вона писала луку всереду. Зараз була субота, а від нього й досі не було жодної відповіді. І тепер у неї все скінчилося. Вона увімкнула телефон і почала писати, дратуючись, як повільно він працює, тричі натискаючи чотири, щоб ввести «Ай». «У мене все потрібно ще якнайшвидше». Чому Лук досі не відповів? Зазвичай він уже давно писав би, це не може зірватися, не після всього. Сьогодні вночі вона має нормально поспати. Вже відчувала, як мозок працює надто повільно, думки не з'єднуються. Вона поклала телефон одноденку назад у шухляду, здригнувшись від вібрації справжнього телефону. Знову Раві. Ти вже повернулася після пробіжки? Він наполягав приїхати, коли вона дзвонила йому раніше, Ще під дією пігулок, розповідаючи про принтери і колонки. Але Піп відмовила. Їй був потрібен біг, щоб зібратися з думками. А потім треба поговорити з Наддасілвою про її брата. Самій. Раві зрештою погодився, але за умови, що вона цілий день триматиме його в курсі. І тут навіть не обговорюється. Піп сьогодні ночує у нього і вечеряє там. «Взагалі не обговорюється», – сказав він серйозним голосом. Піп визнала, що це розумно, але раптом ти якось дізнається. Зараз, одне за одним, до вечора ще вічність, як і дораві. Вона швидко написала йому «Так, все добре, люблю тебе». Але тепер треба зосередитися на наступному кроці. Поговорити знат. Це було перше, що треба зробити, і останнє, чого хотілося. Говорити знат, вимовити це вголос означало зробити це реальним». Нате, ти взагалі вважаєш можливим, що твій брат – серійний убивця, «Так, я знаю, я вже звинувачувала тебе і твоїх рідних у вбивстві. Тепер вони з Нат стали близькими. Знайдена родина. Знайдена, щоправда, через насильство і трагедію, але знайдена все одно. Піп навіть рахувала Нат на пальцях серед тих, хто шукатиме її, якщо вона зникне. Втратити Нат було б гірше, ніж втратити цей палець. А якщо ця розмова зруйнує їхній зв'язок остаточно, але що їй лишалося? Усі знаки вказували на Даніела да Сілву. Він підходив під профіль, працював у грін-сценка і цілком міг бути тим, хто вимкнув сигналізацію. Коли Джейсон Белл був на вечірці, його підозрілий інтерес до справи, як колеги поліцейського, майже один із них. Хтось близький до Беллів, кого могла боятися Енді, і хтось, хто мав причини ненавидіти Піп. Усе складалося докупи найпростіший шляха. Постріли в грудях, короткі удари, схожі на ДТДТДТ. -ДТ -ДТ. Піп знову глянула на телефон. Чорт. Як вже могла бути третя година? Вона не вибиралася з-під ковдри. Останнього безпечного місця. Аж до полудня таблетки занадто важко тиснули в грудях, щоб підвестися раніше. І біг був довгим, надто довгим. Тепер вона вагалася. Переконувала себе, коли треба було просто йти. Немає часу на душ. Вона стягнула мокру від поту футболку і натягла сірий худі, застібаючи блискавку поверх спортивного бюстгальтера, поклала пляшку води і ключі у відкритий рюкзак, дістала USB-мікрофони, ця розмова знат не для чужих вух, ніколи. Потім згадала, що ночує у Раві, схопила білизну і одяг на завтра, Забрала зубну щітку з ванної. Хоча, можливо, спочатку зайде додому, щоб перевірити телефон одноденку. Раптом лук таки дістане для неї таблетки. Від цієї думки стало гаряче і соромно. Піп застібнула рюкзак і закинула його на плече, взяла навушники і телефон і вийшла з кімнати. «Іду до Нате», – сказала вона мамі внизу сходів, витираючи кров Стенлі з рук об темні легінси. «Потім іду до Сінхів на вечерю і, можливо, залишуся ночувати, якщо можна». «О, так гаразд!» відповіла мама, зітхнувши, коли Джош знову почав скиглити через щось у вітальні. «Але завтра вранці ти маєш бути вдома. Ми сказали Джошу, що завтра їдемо у Леголенд. Це підняло йому настрій рівно на дві секунди». «Добре», сказала Піп. «Звучить весело, буває». Вона затрималася біля вхідних дверей,